А що ж це таке, по-вашому? Завдяки колгоспному ладу ми перемогли фашистів. Тоді чому ж фашисти на окупованих територіях так дбайливо зберігали наші колгоспи? Щоб завдяки колгоспному ладу перемогти соціалізм? Оте завдяки, в яке ви з такою легкістю повірили, не що інше, як маленька політична хитрість – Сказати про очевидне, не заглиблюючись у суть. Справді, колгоспи – найзручніша для держави форма, щоб брати з селян все, що їй потрібно – зерно, м'ясо, молоко, садовину й городину, сировину і навіть живих людей, по так званому оргнабору. Це почалося ще в громадянську війну, коли введена була Продрозверстка. Але подумайте, хіба селяни самі добровільно не віддали б усього, що вони мають для перемоги над таким страшним ворогом? Та ось війна скінчилася, ворог розбитий. А продрозверстка? Бо що таке всі оці поставки? Перша заповідь, перша квитанція залишилася». Треба підіймати з руїн народне господарство. Піднімемо з руїн. Треба буде досягати небаченого розквіту і знову за рахунок селянства. І далі залишиться продрозверстка, хоч може її назвуть уже і не поставками, а ще якимось евфемізмом. Згадайте мене, так буде, допоки існуватимуть колгоспи в їхній нинішній формі. Старим людям іноді відкривається майбутнє, і тоді вони не пророкують його, а бачать навіч. Я умру і лежатиму в землі, а наді мною далі пануватиме продрозверстка і голод, розповзатиметься більше і більше, аж поки доповзе до самого Кремля». Олексію Григоровичу, злякано вигукнув я, це вже, це вже знаєте. Я не наважився вимовити слова, які просилися на язик. Мене врятувала Оксана, що з'явилася на порозі і спитала, чи маємо намір обідати, бо в неї вже все готове. Професор нічого не зрозумів. Готове? А ви сказали, готове? Що саме? Обід. Поки ви тут говорили. Я не хотіла заважати. Трохи прибрала вам на кухні. Ви не гніватиметеся, Олексію Григоровичу. Обід, кухня, гніватися. Сар Данапал і Валтасар, загримів Черкас. Я можу поцілувати вашу руку, Оксаночко? От і вір святим апостолам, що краще не одружуватися. Микола, я вам заздрю. З великим запізненням, але заздрю з неприпустимим запізненням, на жаль. Обід був смачний, Оксана ніж руки, але щось все ж таки відчувалося в ньому, холостяцький, нічоісінько професорського. Ні другого посуду, ні накрохмалених серветок, ні лікарів, кав і сигар, що середній між чаєм у майора Гарвея, Дельбрюку і аргентинськими консервами на газетці в Поцдамі. І він тебе геть замучив, сказала Оксана, коли ми йшли додому. Хоч щось цікаве? Страшне, Оксано. Таке страшне, що я волів би і не чути, а тепер швидше забути. Тільки боюся, не вдасться. Коли страшне, то мені не треба і чути. Ти знаєш усе це, і не чувши, всі ми знаємо та мовчимо, а професор не мовчить, і від цього мені ще страшніше. Ти ж герой війни, хіба героєм буває страшно? Я подумав з гіркотою, герой, герой, а чим поміг рідній матері? Упрягалася в плуга замість скотини, жила в погребі, працювала в приниженні гірше рабського, бо навіть раба годують, а колгоспники гнули спину цілий рік задарма. Такого не знала вся історія людства. Не чувано при найжорстокіших тиранах, може, поміг маленькому братикові. На перший погляд, ніби й так, бо був зірцем.